Iep izango zen egokitzapen horokor bat, kolegioan plantan eta baimen zendie behar bereziak dituztenik aslei, ba, segitzea egen eskolarizazio prozesua, albe zain ongi asken. Gaur egun, amabi kasle daude, beharaz Iep egitura honetan Salvadoran, kasle horien berezitasunak zintzuk dira horokorki? Orkorki disfasia iizaiten da dislexia disprakxia ere bai batzuetan, disoiek hainitz uh, uh, aipatzen dira eta jala helburutzat dugula uh, at nola proposatzen diegu ikasle hoei, beste ikasteko manera bat edo gai baten edo beste manera bat deskubritzeko eta... Uh, sink esango nuke ikasle guek beharrak dituztela uh, Ean ez direnak ere bai eta uh, dapixkatzu adibidez betaurrekoak behar bain bad diituzu ikusteko ba, ikasle batzuek beharko dute edo denbora gehiago edo beste ikasteko manera bat gaiioi eta zurrbiltzeko. Zeiltasunak ullermenean, zeiltasunak idatzizkoan, zailtasunak irakurketan eta hortaz beraz adaptatzen duzue ikasle bakoitzaren zailtasuneen aintzinean ba haiek albezain bat e, klasiak besteak bezalas egitza. Horria, hori da elburua eta egia da, eraikitzen dugula e, proiektu bat ikasle bakotxari doakiona eta proiektu hori aldatzen alda ere bai urtean zehar beharen arabera. Abez baten laguntzarekin hasten alda ikasle bat eta hori nagailu bati esker autonomia eago irabaztea hori izan daitekea dibidez e, balorpen bat? Baina hori zen daiteke elorpen bat, gainera ordean geroaren kasuan adibidez ergoterapia ergo batekin ere baixa jo bat zuhartzen dituzte ikasleak, kudeatzeko, tresna eta ongimen eta pixkanaka, konturatzen gira, ikasle hori autonomian bazten duela, eta bakarrik alditula bere dokumentuak garabatu, idatzi dokumentuetan eta pixkanaka hori autonomiarunz joiten. Badakigu, bakoloegioaren bukaeran, brebeta pasatzen dutela ikasle hauentzat desberdina izanen da. Bai, proposatua zai je, jepeko ikaslei, CFG paxatzea, eta lortu dugu aurten, zefze euskaraz ere bai, paxatzea, lantzen dugu ere bai indro orientazioa. Eta helburua da urbiltza apriskat, prisk, Ixkanaka profesional mundu horretaz, eta proiektatzea hortan. Eta orduen zefzian, txosten bat eraiki eki berdute, ausko bat astu berdute ere bai, eta hortan aurkeztuko diete epa imaieko irakaslei ba, zer ikusi duten, zer deskubritu duten, lotura egin egin bizipenekin, eta ea hortan proiektatzen diren nala ez. Arazo horiek dituzten ikasle entzat, zaila ikusten da, ba, lizeoko ibilbideari pentsatzea? E, sango nuke, depeintzen du ikasletaz, eta denek dute parada intzinatzeko, gauzak eien gaitasunak, eien kompetentziak garatzeko, eta asopresia edera kokaiten alditugu ere bai. Beste ikasle goezela, bako txak du zertaren nahi duen lan egin, zertaren den, eta justu bat denbora pixkat gehiago berko da, baina hori ez da garantzitsuen, garantzitsuen eda aiek atxemeitea bide hori.